ヨーローズ・アリポザ・リューア、ケティカ・ベト・レヘム・ヤウィア・ウィア・ウィア・ウィア・ウィア・ y ィア・ザ・マニーズ・アン・ファーム・エローディ・タザ・ママ・ママ・ジューシー・ウォ・マシャリキ・オリフィカ・ヨーローズ・アレーム・ウォーキ・セマ・ヨーコーア・ピー・エエエエエエ h a ア・リューズ・アリュー z アリファザ・イカ・ナ・ヨーローズ・アレーム・ピー・ア・パム・モジュ n ナイ・ Haka kusanya wakua makuani wote na waandishu wa watu wakatafuta habari kwao. Kristo alizaliwa wapi? Nao wakamuambia katika Bethlehem uyahudi. Kwa maana ndivyo ilivuandikuwa na nabi. Nawe Bethlehem katika nchia yuda humdogo kamwe katika majumbe wa yuda. Kwa kuwa kwako atatoka mtawala hatake wachunga watu wangu Israel. Kisha Herode ya kawaita wale mamajusi faragani. Akapata kwao hakika ya muda tangu liponekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehem wakasema. Shike ninjia. Mkaulize sana mambo ya mtoto na mkisha kumuona. Nileteheni habari ili mimi na aminiende ni msujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishikanjia. Na atazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishikanjia. はた、いかえんだ、か a n i waka m り o n a mtoto p a m ぽ j a na m a r i りふ m a mae waka ぼむの。わかいんげやにゅんばに、わかもなも a o walipo kwisha k u f u n g u んすゅうぎや。なお、わりぽきしゃ、きゅうふんごははずいなぞ。a h a b u na ゥ v u m b a na m a n な mane なお、わき k ゃこ n y w a na Mungu k a は i k a n d ode、o d enda zao k w a o kwanjianingine。な i s h a k し e n d a, a zao t a z a、um、m a malaika w a buona、ありんとけいよソフューかてかんどとはかせま。お i か、う i ちゅうくんとと、なわまやけ、きんびりえみすり。おかえほか、はたにこんび a n a h e r ode、m なたかたむ a mongamize. Haka ondoka, haka mchukua mtoto na mama yake usiku, haka enda zake Misri. Haka kaa huko hata lipokufa Herode. Ili litimie neno, lilonenwa na buwana kwa ujumbe wa nabi ya kisema. Kutoka Misri, nalimwita mwanangu. Ndipo Herode, alipoona ya kuwa, amedhi hakiwa na wale mamajusi, aligatha bika sana. サウティーイリスキュア・ラマキリオナマウンボレ e メンギ ラヘリ、ア t o リ i オットワケ、f セコバリコファレギー、ワココアハワコ。ハタ、アリポファリキヘロデ、アザ、ママレコア u ワナリプトケヨスフォケデカンドトホコミスリー、アカセマオンドカ。ウムチュクウエントトノママエ、ウシキンジアコンダインチェイズレ。コマアノメコフォリタフュタロイ t o トト。 Haka ondoka kamchukua mtoto na mamae Haka fika nche Israel Lakini haliposikia ya kwamba Arke lao Anamiliki huko ya hudi Mahali pa Herodi babae Haliogopa kuenda huko Nae akisha kuonywa katika ndoto Haka safiri pande za galilaya Haka enda Haka kaa katika mji Uyo itu wa Nazareti Hili litimie neno Lilo neno na manabi Hataitua Mnazorayo. Siku zile aliondokea Yohana Batizaji akihubiri katika nyika ya uyahudina kusema. Tubuni, kwa mana ufaluma mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndi hea alianeno na nabisa ya kisema. Sauti ya mtu aliainyikani itengenezeni nje ya buwana. Ya nyosheni mapito yake. Nae, Yohana Mwenyewe alikuwa na vazilaki la singa zangamia na mshipi wangozi kiununimuake na chakula chake kilikuwa nzigi na asali ya mwitu. Ndipo walipumwendea Yerusalem na uyahudi wote na nchizote za kando kando ya Yodan, nae haka wabatiza katika mtu wa Yodan. Huku wakizungama zambizao. Hata alipona wengi miungoni mwamafarisayo na masadukayo, wakiujia ubatizo wake aliwambia. Zaini waza wanyoka ni nani ya liwaonya nini kuikimbia hasiretaka yukuja, basi zaini matunda ya pasayo toba, wala msiwaze mioyoni muenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahim. Kwa maana na wambia ya kwamba mungu aweza katika maweha ya kuminulia Ibrahim watoto, na shoka alimekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usioza matunda mazuri hukatuwa na kutupwa motoni. Kweri mimi na wabatiza kwa maji kwa jidi ya toba. Bali yeye njia njumaiangu wenanguvu kulikomimi wala sista hiri hatakuvichukuwa viatu viyake yeye atowbatiza kuwarumtakati funa kwa moto ambae pepe tolake limkono ni muake nae atosafisha sana wanda wake na kuikusanya ngano yake galani bali makapi atateketesa kwa moto sazimika wakati huo Yesu akaji akutoka galilayam pa kayo dan kwa Johanna iliabatizo e. lakini Yohana alitaka kumzuia kisema, Mimi naitaji kubatizo na wewe, nawe wajakwangu. Yesu akajibu akamambia, kubali hivi sasa, kwa kuandivyo itupasavyo kuitimiza hakiyote, baase akamkubali, na Yesu alipokwisha kubatizo amara kapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona roho wa mungu akishuka kama huwa, akijaju yake, なたざま、さおちくとかみん u に i せま。おいろ、にもなんぐ n ペドワ i ぐん、にねえペネザナ